Soin da hautetsi baten lana herriko etxetan, zenmat ordu, ezkeni bardio herriko etxeari, nolako gaitasunak behar dituukan apez batek. Galdera hauek eta beste ezonbait entzun dira barda, Euskal dabidek makeean antolatu dugun biltzar publikoan. Haiinaari ibainez, behorlegiko appeesa, isable etxeberria urruñako hautetzia,janbatitt etxeberrien daiaakoa eta donoma artiiko appeza piega izan dituko publikoren aitzinean. Lauak ez dira berritza aurkeztuko martxoko herriko bozetara, Beraz, libreki izan dira Zolazean. Bi emazte eta bigizon kostaldeko bi erriko jorretako bi autetzi, eta barnekaldeko aldeko bi erretzikitako beste bi. Son batekoa da, erretzipi bateko hausapes baten lan zama. Aña Mari Ibanez. Axtezken goiz guziz, goite naiz, herriko etxean uh, bi horenta erdi, batzutan bi bon, baitan. E, bon, gero dira... Bon, letrak eta kurgira etxan idekitzen dut, eta zoiten zerrik emberden talana idazkariainako prestatzen, hori etxan prestatzen, dut Egunero piskabatara ere Ez, ez, ez, ez, ez, aztean behin Oztentut <coughs> metatzeat, aztean behin Gehienetan ibakoitzetan e, Bom, ara, gero badira herri elkargoko bilkurak eta pusegitu berdirenak Urruñan, amabi urtez izan da kompozizioan isabeletxe berria kontxelua hilabetan behin biltzen dela errandauko Orhueinan zintzoki hilabetean behin. Hilabetean behin. Eh? Baina... Zer bat demorako bilkurak, guti gura bera? Bago, depe, depein zen kontua bozkatzeko, bukatzen dugu oberandu. Eh? E, eta askotan paperak eskuratzen ditugu ere nahiko berandu, eh? Hala, laburtzen dugu opustuzioko lana. Fieha izakar, azparneko erregelkarroko plehendakari eta adorno martirikoa osapezak, bere egitekoa labortu dauku. Dosierba beha zu Geo behartu merkatu publikoak prepaatu, antxera bezala bada eh? e, hori behartu da prepaatu geo esantier bat hasten duzu laik, edo, edo apartamendu eta geinateko zortziguziez badi biltzakia behar zu haniza zu edo zure orde beste noi diziten da, beste noi diziten halda hori kontseilu bat lekian ezartziak ilan ezartzen zu lekia, manan doidoa errandot eh, haniz bada lanian aidenik, eta bon, laborariake lanian aidea, benan behar ba, izi dute uste nolte bere lana uh, hokat, uh, Bardako bilkuran ere, ainit zaipatu da erritarakiko harremanak nola behar diren garatu. herritarrak jakin nahia badute, eta informazio man barzaie, baina nola, janmati detxe berri, endaiko autetxia. Biziki neke da jenden biltzea. Eta ustetut dut behar dela uh, strukturatu gure kartieren bizia. Gero bigarren lerua da, Ah, na, kartier horien, horien eta ikuspena nola segituko dugu edo nola kondutan hartzen dugu. Hor animaleko keskaba dugu, delako gubernauz hori zehen eta raino eh, emanen dugun populazioari edo gizarteari. Eta Isabel beharren irudiko jendeak autetzeri buruzko informazio oro jakin behar du zenbat irabazten duten, egiten duten lanagatik adibidez, erritaren eskubide baita. Arazoak lagiak eta sakonak dira. Beraz, gure gain jartzen ditugu, hala ez. Hortan da nire ustez gaur egun eh, problematika nagusia. Eh, nik ustez dut jendeak jakin behar duela, adibidez, gure erri elkargoan, eh, erri elkargoak egin duen, lehen urratxa izan da, finkatzia zenbat irabaziko zuten. Berdin zain, nik, nire ustez lan seriosa da, sohozkin behar da importantea da jende apagatua baina bada da ongi da berdint zait. jendiak jakin berdu. Eta bukaera dei gazteak engaia daite herriko etxetan eta funttzen herritar guztiak. Gazteak uh, behar ditugu eh? gain da geroa eta bon, ara, berda ere konfiant konfiantza haikin joan jendiak berdira, dira, lekuko jendeak motivaatuak, Eta, bon, ez da dena beltzi kusi behar badan lan, behinan ba uh, behar uh, zerbait egite dela gure šokoaren zat. Niki ganezake uh, ezetxi ez lotxa behar da gure herrieta behar dira uh, haute txiak, uh, gerore. Oztian ertenin uh, herrian berekoak ez badia uh, bere herriaz ezbaute artta hartzen uh, ez dote bestekinen. Emankizun hau berriz entzuten alduzue Euskal Herratia hauetan, iganda ratsaldeaz lauetan eta interneten bai aldu den eta baita euskalherratiak.info web ere.